Els més de 800 inspectors que Salut ha desplegat per vetllar pel correcte desenvolupament de la nova llei del tabac a Catalunya aplicaran mà dura davant les portes de col·legis i instituts que l'evita en la mesura que sigui possible que els joves s'iniciïn en l'addicció. Així els accessos als centres docents catalans estan sent objecte de controls intensos. Pares, estudiants i sobretot el professorat seran doncs el principal focus d'atenció. El personal docent de la mateixa manera que als sanitaris se li pressuposa dins de les seves funcions professionals l'atribució de predicar amb l'exemple. En aquestes circumstàncies, recomana la doctora el millor que poden fer mestres i professors i també metges i infermers és amagar-se i intentar que els alumnes o els usuaris no els vegin quan vagin a encendre un cigarret als voltants del lloc de treball. A més a més, en el cas del sanitari, seria recomanable fins i tot que sortissin a fumar sense la seva habitual bata blanca. Per aquest mateix motiu, afegeix la Subdirectora de Promoció de la Salut, Aquests dos grups seran també prioritaris a l’hora de rebre ajuda mèdica si decideixen abandonar l'addicció al tabac, que és el que s'hauria de fer. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest de, programa des del 91.6 de la FFM gesto d'un poble que et parleix acompanya en Jordi Garcia.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 Un titulars que ens porten a parlar de Rodalies, que obre la nova estació de la Sagrera feta sota la Meridiana. La macroestació de metro i tren de la Sagrera, situada sota l'avinguda de la Meridiana, sumarà demà una de les pe seves peces més importants, la nova parada de Rodalies i combois regionals que es va començar a construir en la seva última fase al 2009. L'obra ja està a punt i entrarà en servei després de la inauguració que preveu oficial migdia el titular de Foment, José Blanco el ministre desembarcarà demà dimecres a Barcelona per pronunciar una conferència en el tercer aniversari de l'arribada de l'AVE a la capital. A la nova estació hi pararan els trens de les línies de Rodalies R3, amb destinació Granollers i Vic, R4, Terrassa i Manresa, R7, Cerdanyola i Martorell, així com també els regionals de la R12, Lleida. Aquests enllaços s'afegiran als de les quatre rutes de metro que ja estan en servei al macrointercanviador, la línia 1, la 5, la 9 i la 10. La previsió és que quan en el futur funcioni tota la línia 9 i la línia 10 fins al Prat i també s'hagi prolongat fins aquí la línia 4 des de la Pau, ni més ni menys que 110.000 persones, gairebé tota la població d'una ciutat com Santa Coloma de Gramenet, passin cada dia pel complex. Aquest serà el nus de transbords més important de la xarxa metropolitana. Doncs hem de durant sis mesos del 2010 el túnel que utilitzen els trens de Renfe sota la Meridiana es va entre Sant Andreu Arenal i Arc de Triomf. I ara doncs, sembla que el Sr. José Blanco dimecres, és a dir, demà serà per aquí, pel, per Sant Andreu, doncs, per fer-nos arribar la bona nova, doncs, que ja funciona el el que són les rodalies sota de l'estació de la Sagrera feta sobre la Mariana. Molt bé, doncs ara ens anem a una altra informació, i informació que ja destacàvem ahir, i és que ahir va començar el procés de preinscripció escolar que s'allargarà fins al 25 de febrer. Aïe va començar el període de preinscripció i matrícula del curs 2011-2012 als centres públics i concertats de la ciutat de Barcelona que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i ensenyaments obligatoris, de 3 a 16 anys. Segons fons del Consorci d'Educació de Barcelona, en aquest procés de preinscripció s'ofereixen 178.085 places de 3 a 16 anys, 800, 810 més que les que existeixen en el curs actual. El Servei d'Educació de Catalunya a Barcelona té un total de 410 centres educatius, 229 de titularitat pública i 181 de titularitat privada concertada que participen en el procés de preinscripció i matrícula. L'alumnat que participa en aquest procés està format principalment pels nens nascuts al 2008, que començaran P3 el pròxim curs. A la ciutat, l'oferta inicial en aquest nivell serà de 13.869 places. La preinscripció s'acabarà el 25 de febrer i el 15 de març es, publi es publicaran les llistes amb els barems. El mateix dia es farà el sorteig públic per determinar l'ordenació de les sol·licituds. La publicació dels alumnes admesos es farà el 2 de maig i el procés de matriculació es farà del 6 al 10 de juny. Doncs Déu-n'hi-do l'embolic que ja ha creat en aquests moments a eh, en l'ensenyament de Barcelona, perquè doncs, ha ordenat tota aquesta infraestructura doncs, de d'ensenyament i de tot això de les prematriculacions, doncs, evidentment, portarà el seu temps. I ara el que volem parlar-vos és del Consell de Barri del Baró de Viver que es realitza avui. Aquest Consell es fa avui a dos quarts de vuit de la tarda al Casal de Gent Gran del Passeig Santa Coloma 104 Interior, us recordem que els Consells de Barri són un espai trimestral de participació per a proposar, analitzar, debatre i fer el seguiment de les principals actuacions municipals al teu barri. I a més, volen servir d'espai de trobada entre les associacions, entitats, ciutadans i ciutadanes i els responsables municipals per tal de transmetre de forma directa la informació i poder recollir les opinions i suggeriments sobre tot allò que té a veure amb el barri. I han de dir també que s'incorporen 31 nous autobusos de gas natural per contaminar Els autobusos de la ciutat han incorporat 31 nous vehicles que funcionen amb gas natural comprimit i que en substituiran 31 de dièsel per reduir la contaminació de l'aire, segons ha explicat aquest dilluns el vicepresident executiu de Transports Metropolitans de Barcelona, Didac Pastanya. En ple debat sobre la pol·lució per la investigació de la Fiscalia de Medi Ambient sobre la capital catalana i Madrid, TMB ha presentat els nous autobusos, que començaran a circular al març i que redueixen les emissions dels principals contaminants. En una breu intervenció, Pestanya ha destacat que aquest any el 100% dels autobusos de TMB seran vehicles mediambientalment millorats, bé sigui per la incorporació de filtres en els dièsel o la seva substitució pels de gas natural. Els beneficis dels nous vehicles seran que circularan, entre d'altres, per la línia 50, que va del parc de Montlluïc a la Trinitat Nova. Aquests vehicles aconsegueixen reduir en un 20% les emissions de monòxid de carboni, en un 90% les emissions d'òxids de nitrogen i gairebé el 100% de partícules. Els gasos d'escapament són gairebé inodors, fan poc soroll i no generen cendres ni residus sòlids. Molt bé, doncs a més d'entre de, d'altres projectes per contaminar menys, doncs els responsables de TMB han dit que el desenvolupament d'un prototip que podria circular entre el març o l'abril per hibridar autobusos de cas natural incorporarien motors de tracció elèctrics i TMB explora si un minibus de barri doncs, pot funcionar només amb energia elèctrica. Doncs aquesta seria la informació i anem a una altra notícia que aquesta doncs, ens ha copsat una mica que eh, ens parla d'un veí que ha estat detingut després de cometre dos robatoris violents prop de l'hipercor. Va sortir de la presó l'any passat després de 16 anys d'internament, però la seva llibertat ha estat efímera. Els Mossos van detenir la setmana passada un veí de 37 anys que només durant aquest mes de gener havia comès dos robatoris violents als voltants de l'hipercor de la Meridiana. El detingut, que ja torna a ser a la presó, va ser interceptat en un primer moment per una patrulla de la Guàrdia Urbana en un control preventiu a Sant Andreu. L'home, que portava una pistola simulada, va intentar fugir amb el ciclomotor que conduïa. Un agent va resultar ferit. El lladre, que acumula un llarg currículum delictiu amb una quinzena de detencions per robatoris violents, va intentar escapar, però un agent ho va impedir agafant-se del vehicle i fent-lo caure a terra. L'Urbà, que va canviar també sobre l'asfalt, els va fer ferides lliures durant l'actuació. L'home va ser detingut per un delicte de resistència i desobediència a l'autoritat. Durant l'escorcó però els agents li van trobar la pistola i van alertar els Mossos, que li van imputar els dos robatoris després que les víctimes l'identifiquessin a la roda de reconeixement. Doncs deu nhi do les coses que passen al voltant de l'hipercord. També anem a parlar ara de l'obertura del procés per sol·licitar ajuts per la setmana de vacances d'hivern. La sol·licitud per demanar ajuts i beques continua el seu calendari. Fins demà hi haurà obert el període de reclamacions a cada districte. Dilluns es publicarà la llista definitiva a cada districte. I atenció perquè avui parlarem d'aquest tema i és que es vota o s'ha posat ja en tràmit la votació pel nom de la nova escola Bressol de la Fabra i Coats. Aquest dissabte pots adreçar-te a l'estat municipal que posarem en el Fora Stocks de l'Eix Comercial de Sant Andreu i votar el nom que més t'agradi per la nova escola Bressol de la Fabra i Coats. Els noms proposats són la filadora i el fabret. El primer fa referència a la professió que tenien més de 400 treballadores que entre 1942 i 1960 feinejaven els talers de la fàbrica i el Fabret és un diminutiu que ens remet directament al futur i a les nenes i nens de l'escola Bressol i que en fa un reconeixement al seu passat immediat com a fàbrica. És per això volem obrir un procés participatiu per escollir el nom de la nova escola Bressol de la Fabra i Coats que entrarà en funcionament al setembre d'aquest any. Doncs ja ho sabeu, la nova escola Bressol de la Fabra i Coats entrarà en marxa al setembre, per tant, és una de les escoles que es posa, tal com deiem en principi, doncs que puguin eh, els pares o, o els tutors dels nens doncs optar a que els nens vagin a aquesta nova escola a partir de setembre. Molt bé, doncs parlem ara de la convocatòria de rehabilitació del 2011. Entrat en vigor la nova convocatòria de rehabilitació per l'any 2011. Aquesta convocatòria inclou tots els programes de rehabilitació de vivendes i habitatges amb subvencions a fons perdut i se'n facilita la seva tramitació mitjançant la xarxa d'oficines de l'habitatge de Barcelona. Trobareu tota la informació al web del Consorci per l'Habitatge de Barcelona. I ara, per acabar, doncs, una notícia curiosa, eh? ja és que ha estat premiat l'esmorzada forquilla de la taverna Can Roca. Botifarra, peus de porc, capipota o faves a la catalana per esmorzar. La taverna de Can Roca deixa el cafè amb llet per la sobretaula i aposta des de les 8 del matí per la cuina catalana feta amb productes frescos i de mercats. Aquest restaurant, Andrauenc, ha obtingut per segona vegada el Premi Gastronòmic al millor esmorzar de Forquilla que atorga la publicació Time Out. D'aquesta doncs manera arribem al resum de les principals notícies del dia d'avui. Ara el que farem serà escoltar una mica de música per tornar tot seguit amb més informació d'aquí dels nostres barris. Això serà d'aquí a un moment. Fins ara. i meus ulls allà on hi veien donem la mà i pren'm el seny és tan dur quan el món t'empenc vaig sortir de la masia per tocar fila la gent diu des d'aquell dia que el meu nom està en perill Com pot ser? saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el president de l'Associació de Veïn de Sant Andreu Sud, el senyor Carles Marcadé. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis quines són les principals informacions que generen la zona de Sant Andreu Sud en aquests moments. Bé, jo diria que... Eh tot se n'endeu en aquests moments eh, el principal focus de notícia està amb el període de preinscripció de les escoles, no? Uh -huh, sí, perquè ahir va començar el període de preinscripció i matriculació sí. i eh, ara hi ha doncs, diverses eh, pautes a seguir, no? Sí uh, que serien un dels sí, punts el, el calendari era aquí, però bueno, principi el període de matriculació és del 14 al 25 i uh -huh. uh, Bueno, sí. A partir d'aquí eh, ens trobarem, jo diria que amb el que ens hem estat trobant cada any mm -hmm. i aquest any, doncs, bueno, eh, ja veurem bueno, Tot pinta que anirà doncs igual o, o pitjor. El que sí que es preveu és que a la, Fa la Fabra i Coats es creï una escola bressol. sí. Una qual cosa, per aquí potser ho podríem uh, intentar solucionar el tema de, de la mancança de, de places, no? Aviam, en quant a Escola Bressol, sí, aquesta Escola Bressol ho irà al gener uh -huh. el, de l'any vinent. Uh -huh. I, home, sí que, si no recordo malament, són 119 places, o alguna cosa uh -huh. així, sí. uh, i evidentment serà on ben bo per, per tot el barri eh? uh, això no vol dir que estigui solucionat el, el problema uh, però és que després uh -huh. uh, quan a primària i tal pues el problema segueix persistint no? Uh -huh. perquè no, no, no hi ha una solució immediata en aquests moments al respecte uh, no, aviam aquest any el que es fa uh, el que fa al consorci és uh, han creat un bolet a l'Ignes Iglesias uh -huh. i de moment, de moment res més. Uh -huh. Llavors, bueno, ja veurem com van els números, però ja eh, el que preveiem que si està sortint a la, a la premsa, que la gent que o molta la gent que porta les, els seus fills a escoles concertades no pot pagar el cost d'aquestes escoles, no? el que cobren les escoles. Uh -huh. Llavors, evidentment, hi haurà un traspàs cap a la cap a l'escola pública. Uh -huh. Perquè la zona, la zona, zona d'actuació on, on es porten el, el, els nens en cas de que no toqui el seu barri, és Barcelona o és Sant Andreu? Veure, per llei, és Barcelona. Uh -huh. uh, però bueno, nosaltres pel que estem és perquè es quedin a Sant Andreu i el que ha estat passant els últims anys és que d'una manera o d'altra s'han anat col·locant a, a Sant André mm. passant ja fent bolets, fent augments eh, de rati que bueno, mm. un any no passa res, dos tampoc, però no es pot estar així eh, tota la vida mm. El que sí que ens consta és que eh, s'està portant a terme doncs, aquesta preinscripció i que, eh, bé, hi ha, un, hi ha uns punts, no?, eh, que cada nen doncs, li atorga uns punts per poder entrar a les diferents escoles. Sí, eh, bé, el, la família diguem si es curi una escola de la seva zona de proximitat, uh -huh. eh, té 30 punts, uh -huh. si té un germà en aquella escola Penso que són deu punts més, uh -huh. per parlo, parlo de memòria, eh? Uh -huh. I, bueno, per les famílies nombroses, uh -huh. monoparentals, també tenen eh, més, més facilitat per, per entrar. Uh -huh. I aquest any el que, ha, el que ha inclòs el eh, Departament d'Educació han sigut 5 punts per als alumnes que, que s'han tingut els pares, o un germà, en, en aquell centre. Mm. Lo qual no ens sembla gens bé. Mm. Perquè a sobretot per mancances, les oportunitats tenen de ser per tots iguals. Mm. Llavors això s'afavorir en uns que mm. no ho han demanat, aquests uns, eh, en contra d'uns altres. Mm. També eh, el tema de, de la immigració, això faria que la gent que ve de fora doncs, no tingui aquestes possibilitats que sí que té la gent que, que porta un temps vivint, vivint aquí, no? Està clar, o sigui, per mi això és la mesura, clarament xenófoba, o sigui, eh, els immigrants on, on aniran a parar, o sigui, és el que aquí havia passat sempre o sigui, a l'escola pública, quan els immigrants on tenen d'anar és a les l'escola de, pues, de la seva àrea de proximitat, uh -huh. com tothom, uh -huh. I llavors no hi ha cap problema, sinó... O sigui, això el que es fa és fomentar els guetos. Uh -huh. I en pocs anys, doncs pues, això es passa i prou exemples n'hi ha, ha. I la inclusió aquesta de, de, dels, dels punts per, per germà o, pa, o per familiar que hagi estat en el, en el centre, això com ho veieu? Home, eh, això que aparentment pot ser qüestió pues inofensiu, o mm. sigui, sí, evidentment eh, una, una persona que sigui del barri s'hagi quedat aviut de, en el barri mm. quan ha format parella i tal pues, bueno, no tindrà massa problema, però algú que hagi vingut doncs de qualsevol altra zona de Barcelona mm. de Catalunya, d'Espanya o de l'estranger aquesta pues, persona <coughs> se l'està dissimilant uh -huh. Bé doncs el que sí que ens consta és que hi ha uns 410 centres educatius de, de titularitat pública, hi ha uns 229 i de titularitat concertades uns 181. És a dir, això represent representa que uh, hi ha més possibilitats de poder entrar a la pública, no? Això depèn aquí, de quins barris. Aquestes xifres que hem donat ser a nivell de Barcelona, no ho no mm. sé. Eh... Mm -hmm. uh... A nivell de Sant Andreu, uh -huh. eh, sobretot a la, a la zona, diríem, de, de plaça Urfila, cap a 11 de setembre, no és així, sinó ben al contrari. Uh -huh. O sigui, que si bé tot són escoles eh, concertades. Uh -huh. Doncs estarem a temps de com vagi el tema de la, de la prematriculació. Després, a, a partir del dia 25, doncs ja sabran... Uh, doncs es tancarà aquesta matriculació mm -hmm. i el 15 de març segons sotenimentats hi haurà les llistes ja amb tot el brand publicat Sí, però ja el dia 25 ja, ja sabrem les places que, que faltaran mm. que projectes seran bastants Clar, llavors què, què passa amb aquests nens? Mm, no sé jo sé el que ha passat fins ara aquest any ens trobem un escenari nou que ja un altre partit que va anar a la Generalitat. Uh -huh. Llavors eh, ja com com reaccionen. hi o sigui, ha uh -huh. altres anys el que s'ha fet és fer pressió uh -huh. i, bueno, eh, al final aquests nanos d'una manera d'una altra s'han quedat al barri, potser no a l'escola que vulguien anar, uh -huh. però sí anar al barri de Sant Andreu. Uh -huh. Aquest any eh, ja ho uh -huh. D'acord, doncs moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada Carles Mercadè, president de la l'Associació de Veïns de Sant Andreu Sud Gràcies a vosaltres I estarem atents a veure què és el que passa a Sant Andreu el doncs, Respecte d'aquesta prematriculació que evidentment, doncs, eh, bé, segons ens dius, doncs es parlarà força Perfecte D'acord, doncs moltíssimes gràcies A vosaltres, vinga, adiu molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa per escoltar una mica de música, però intentarem després eh, doncs parlar amb els responsables de participació ciutadana del districte perquè ens eh, parlin doncs, aquesta nova escola de bressol que és a punt d'obrir les seves portes eh, aquí a Sant Andreu. Doncs això serà d'aquí uns moments. sabe què passa a la Trinitat Bella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada mitjodia tot un popla. Molve, doncs, hi ha una entitat que està molt vinculada amb Sant Andreu i per tant, doncs, hi és en el mateix centre de, de la nostra vila, doncs és el Sant Andreu Teatre i tenim a l'altra banda el telefònic de l'Oscar Rodríguez, que és el seu director. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Dona explica què és el que podem esperar aquests dies al Sant Andreu Teatre. Mira, quants dies vols que t'expliqui? Aquest cap de setmana? És tot un trimestre. Home, ah, sí, fins al final de mes, veure quines novetats hi ha. Molt bé. Eh, aquest cap de setmana tenim eh, un espectacle que es diu Tap Experience per a, per a públic adult, mm -hmm. que és la Roxanne Butterfly i el Shumonunjo, que és un mm -hmm. africà, un noi africà. És un, es, és un espectacle d'investigació, diguéssim, gairebé un work in progress, ell, ell acaba explicant que ella utilitza la improvisació eh, organitzada. Mm. És un treball d'improvisació a base de... Hi dues parts, una primera que fa amb el Nunjo, amb el Xumó, d'un treball d'investigació a partir d'un text del García Lorca, però amb, amb dansa africana i claqué. Mm. I després una segona part amb quatre músics de jazz eh, extraordinaris i ella, doncs, que també fa un jazz més tipus de les caves que es puguin trobar, ella és neoyorquina, que puguem trobar a Nova York, etc. Mm -hmm. Això és el que tenim aquest cap de setmana per adults. I, i una meravella, meravella d'espectacle infantil que es diu Paraules de Caramel, que la fa una noia, una grandíssima actriu i manipular manipuladora d'objectes, que es diu Maria Parrato. Mm -hmm. És premi Feten, que és la firma més important de l'estat espanyol. Té premis per tot arreu, és un text, és basat en un conte Saharawi i és ja d'alta sensibilitat, això sí, penso que és per nens a partir de 6-7 anys uh -huh. I, um, i, i donada la intimitat que requereix l'espectacle i hi ha un aforament de 150 espectadors només, en aquest cas, però qui pugui, de veritat, de veritat, de veritat que és una, una obra d'art autèntica. Doncs paraules de caramel. Exactament, paraules de caramel pels nens, i encara acabarem el mes amb el Tomàs Nun, que és la nostra companyia resident, que ja és un fixa un parelló cada any que celebra el seu desè aniversari mm. i que dintre dijous, divendres i dissabte de o si sigui, 24, 25, 26 de febrer mm -hmm. doncs presenta tres espectacles diferents que ha elaborat durant aquests deu anys i al cap de setmana que ve també una altra mite del teatre de l'estat espanyol per nens que és la la companyia del Teatre de l'Home Dibuixat, ell és de Castelló, fa l'espectacle mm. també en català, tots d'ici de fora... Bueno, és de Castelló, que el parla perfectament. Sí. Eh, sí. Fa una odissea de butxaca, mm -hmm. que és el mateix actor, no sé si, bueno, si el governari anàreu a veure que va fer un espectacle també per molt petitons, que es deia Pedra pedra, mm -hmm. que és també una un d'aquestes perles que surten cada uns quants anys. Doncs eh, l'odissea de butxaca ens parla, doncs, ens parla de l'odissea, de, de etc però però de petit format, però però ja per més tots els públics, no? De tan petits. Una perla escènica, que hem de dir. Un, no? aquest, tant aquesta setmana com la que ve, quan a Infantil són, són dues perles de teatre familiar, uh -huh. que a qui li agradi no se les hauria de perdre. Doncs sí. Doncs esperem que la gent s'animi i que aquest cap de setmana s'acosti a gaudir dels espectacles que oferiu des del Sant Andreu Teatre i també tenim en compte doncs, aquestes dues obres de, de teatre per la mainada, doncs que evidentment, doncs, que poden fer passar una bona estona eh, als nostres nens, no? I, si em deixes, vaig una avançada de les sí. dues primeres setmanes de març. Aviam, per primera vegada la història portarem flamenca en el SAC, ah, i tindrem la Ginessa Ortega, i després un, un nou valor jove, però ple d'energia, que és la Paula Domínguez. Uh -huh. Vull dir que si voleu venir, doncs, això. Tot dues setmanes de flamenc al SAC, a veure què passa, a veure com ens va. I és la primera vegada, no?, que porteu flamenc... Sí, una, ho fem amb la, col·laboració amb el taller de músics, que s'instal·laran a més a més aquí, acabaran els seus estudis de música, al taller de músics una escola mítica ja a Barcelona uh -huh. sobretot de jazz i especialitzats en, en flamenc també i així doncs, eh, hem començat a treballar junts perquè vindran també al districte ells a treballar en breu ah, mira, força bé d'acord, doncs Oscar Rodríguez moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i com saps, d'estar de en contactes ja per, per els propers 15 dies, ja que puguem anar dient doncs, el, que, el que passa pel, pel Sant Andreu Teatre. Molt bé. D'acord, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Vinga, Adéu. Molt bé, doncs nosaltres que continuem endavant i ara doncs, anem a començar ja el que seria la nostra agenda. Tenim uns 5 minuts abans d'arribar a 3 quarts que farem una petita parada, però ara doncs, volem avançar-vos algunes coses que hi ha previstes per al dia d'avui. Com, per exemple, aquest eh, Jordi Puntí, que és un escriptor, que serà avui el club de lectura de la Biblioteca del Bon Pastor i que, evidentment, no us el podeu perdre. Avui, a tres quarts de vuit, l'escriptor Jordi Puntí assistirà a la trobada del club on es comentarà la seva obra Maletes perdudes, a la Biblioteca del Bon Pastor. Jordi Puntí i Garriga va néixer a Manlleu, el 2 de juliol de 1967, llicenciat en Filologia Romànica, treballa en el món editorial i el periodístic. La seva trajectòria com a narrador s'inicia amb el volum de Contes Pell d'Armadillo, de 1998, i continua amb Animals Tristos, del 2002, formar part del col·lectiu Germans Miranda. A L'any 2009 publica la novel·la Maletes Perdudes, que l'any 2010 guanya el Premi Llibreter del Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya. Altres títols del Jordi Puntí són «Set dies al vaixell de l'amor», «Maletes perdudes», que és el que es' presenta avui, que narra com quatre germans, en Christophe, en Christophe, en Christopher i en Christòfol, que no es coneixen entre ells, ja que són fills de quatre mares diferents i viuen a Frankfurt, París, Londres i Barcelona, es troben a la mort del seu pare i intenten reconstruir el passat d'aquest home que els va abandonar quan eren petits. Molt bé, doncs ja sabeu que en Jordi Puntí serà a un quart de 8 del vespre a la Biblioteca del Bon Pastor per presentar aquest maletes perdudes que esperem doncs, que tota la gent del barri del Bon Pastor doncs, que hi participi. I ahir ja us comentàvem que Carme Portacelli, que és una de les directores importants de, de Sant Andreu, doncs desembarca pel primer cop al Teatre Romea.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 A partir d'aquests dimecres representen Conte d'hivern, un muntatge que ja es va estrenar fa unes setmanes a temporada alta. La fei ha arribat a Shakespeare després d'haver bregat constantment amb dramaturgs contemporanis. L'escriptura fragmentada, el peix polític dels textos, la música que s'empelta amb naturalitat a la dramatúrgia, són un llenguatge que ara porta emoció i proximitat al públic en un text traduït per Joan Sallent.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 Com ja sabeu, continua la vuitena edició del Barcelona Visual Sound, un festival anual que combina concursos en diferents àrees de la creació audiovisual amb activitats gratuïtes i divulgatives relacionades amb les mateixes àrees. Una de les moltes seus de la ciutat on s'hi celebraran aquests actes és el Centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, 117-118. La programació al Centre Garcilaso és la següent. Avui, a dos quarts de nou, trobada debat a l'espai del documental a la televisió. Consisteix en una trobada de programadors de televisió amb productors i realitzadors independents. És a càrrec de la plataforma INDOC. Taula rodona integrada per programadors de televisió, on es repressaran els espais que existeixen a les televisions catalanes i espanyoles destinats al documental. Es parlarà sobre la necessitat d'obrir més espais per al documental i les possibles vies alternatives de col·laboració entre els documentalistes independents i les televisions. Demà, a les 8, tindrem la projecció del documental Infància en Risc. Infància en Risc és un documental que dona veu al maltractament infantil. Es tracta d'una producció que manté l'anonimat de les víctimes, però que fa sortir de l'anonimat la terrible problemàtica en què es troben massa nois i noies. Compte amb la presència de les realitzadores Gemma Larregula i Clara Vinardell. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit. la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs una altra vegada continuem amb el nostre programa d'avui. Ja sabeu que tenim dues vies de contacte. Una és el telèfon, el 933456454. I l'altra és el nostre mail, que és informatius.com. Doncs aquestes dues vies són al vostre abast per fer-nos arribar tota mena de dubtes, queixes, eh, suggeriments i, evidentment, la vostra opinió.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 Molt bé, doncs aquesta era una de les exposicions de les quals us havien de parlar avui. Tenim de temps fins al 25 de febrer per poder-ne gaudir, així doncs que podeu aprofitar aquests dies per acostar-vos i gaudir d'aquesta exposició. I més exposicions encara per comentar-vos, com per exemple la que fa referència a Maria Godoy, una microexposició que es realitza a la Biblioteca Ignàcia Iglesias Can Fabra. Maria Godoy neix a Barcelona el nou, 1988.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 De la imaginació d'aquesta il·lustradora es desborda un univers fosc i macabre, però igualment tendre i dolç. Exalumne d'art gràfic en l'Escola Joso, el seu treball ha estat exposat nombroses vegades a Gavall Barcelona i actualment es pot trobar el llibre Zona Joso, univers d'autors, publicat per l'Escola Joso el 2010 i al web. Molt bé, doncs aquesta és una exposició que es realitza a la Biblioteca Igna Gilets i Escanfabra, i d'aquí ens en anem cap a la Sagrera, on a la nau Ivanov hi trobem l'exposició No hi havia manat i ja l'enyoraven. La nau Ivanov, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix de dilluns a divendres, de 5 de la tarda a 9 de la nit, l'exposició de fotografies No hi havia manat i ja, ja l'enyoraven, d'Agustí Humbert i Mada Llorenç. Hem llegit que l'Ernest Hemingway va escriure No hi havia anat i ja l'enyorava,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 Són membres de l'agrupació Fotocines Cerdanyola Ripollet, la Federació Catalana de Fotografia, Imatges Sant Fontia i de l'Associació Fotosagrera, un grup organitzador d'una sèrie d'exposicions d'autor a la Sala de Màquines de la Nau Ibanof. El grup de fotografia Fotosagrera és una entitat sense ànim de lucre que promou activitats dirigides a tots els aficionats a la fotografia, en especial a totes les persones que es vulguin iniciar en el món de la imatge digital. L'objectiu de, del grup és crear un punt de trobada de la gent de la Sagrera aficionats a la fotografia i en col·laboració amb les entitats del barri de la Sagrera. No hi havia anat i ja l'enyoràvem. De dimarts a divendres, de 5 a 9 de la nit. Dissabte, de 8 a 10 de la nit. L'entrada és de franc. Molt bé, i ara ens n'anem novament a la Biblioteca Inagiles i Escanfabra, que busca nom per la seva mascota.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 En aquest bloc també anireu trobant idees al voltant del tema triat, així com bibliografies i, re i diferents recursos útils. Durant els mesos d'abril i maig, les biblioteques de cada barri exposaran les creacions que hagin rebut durant tot el curs. Hi participen la Biblioteca Bon Pastor, la Biblioteca Garcilaso, la d'Ignàcia Iglesias Can Fabra, i la Biblioteca La Sagrada Marina Clotet. Molt bé, doncs, eh, precisament cap allà, cap a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, és cap a on ens anem ara, perquè allà realitzar una activitat que s'engloba dins els llibres a escena. El llibre secret arriba a la Biblioteca la Sagrera Marina Clotet. Aquest dijous, a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, podreu gaudir del llibre secret. La Georgina Llapis té una doble vida. De dia és una tranquil·la bibliotecària i de nit es converteix en la gosarada intrèpida exploradora G. Yapis Jones, que amb el seu llibre secret intentarà esbrinar els misteris del món dels contes. És una activitat a càrrec de Planeta 15 i adreçada a Canalla de més de 5 anys. Molt bé, doncs continuem amb d'altres informacions i, si us sembla, doncs ens acostem ara a la zona del bon pastor, a la maquinista ja a l'exposició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 A propòsit que Los Angeles va ser la ciutat convidada de la Fira Internacional d'Art Contemporari Art del 2010, Enak i Taschen presenten aquesta exposició un homenatge fotogràfic a tall de focinador viatge del, del llarg de la història cultural, política, industrial i sociològica de Los Angeles, un resum de l'aparició i expansió de la polifacètica meròpoli, de com i per què va arribar a ser el que és. I continuem amb d'altres informacions ara ens acostem cap al centre cívic de Sant Andreu que us ofereix No demanis peres al CEP L'aire respira feixuc avui les llambordes nodreixen el crit mut d'una terra sàvia, cansada de tant d'una fruit ara les soques resten extenuades de d'equilibri ofereixen els dits tensos al vent somiant que el mitjorn els portarà la flaira d'una nova era però mentre no arriba el viratge què et sembla si comencem a bufar? Dins d'aquest cosmos carregat de daltabaixos, el col·lectiu Paral·lel Dansa, amb els elements com en un espectacle de botó, posant interrogants a l'existència humana i convidant el visitant de l'interrogant a sentir, entre el 9 de febrer i el 5 de març. Activitat complementària, el 5 de març a les 12, la factoria de Sant Andreu, a càrrec de Jordi Ferreiro i un artista del grup Paral·lel, dirigit a públic infantil i familiar. És una activitat gratuïta amb inscripció prèvia per telèfon al 93 311 99 53. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa i us hem de dir que si voleu estar al corrent de totes les notícies que passen tant a la Trinitat Vella com a Sant Andreu de Palomar, doncs el que heu de fer és eh, adreçar-vos al mail a tot un poble, no, al blog totunpoble.blogspot.com o anar directament a la pàgina web d'aquesta emisora que és www.rtb-mxfm.com Molt bé, doncs encara ens queden algunes últimes coses per comentar-vos a dia d'avui, com més l'exposició Land Art que es realitza al Centre Cívic de Sant Andreu.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 El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre, número 24, us ofereix avui a les 7 de la tarda les conegudes tertúlies literàries. Cal inscripció prèvia, però no patiu perquè és una activitat gratuïta. Doncs eh, encara ens queda alguna cosa per comentar-vos, com per exemple l'exposició i projecció del vídeo Memòries del barri Congrés Indians.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 Mol bé, i un últim apunt que ens porta cap a l'aventura de conèixer exposicions, l'exposició fotointerpreta la duració, a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix cada dia de dilluns a diumenge i dins el cicle l'aventura de conèixer exposicions, l'exposició fotointerpreta la duració, de Paco Herrera, que és fotògraf. Avui, de 10 del matí a 2 del migdia, amb una parada per dinar fins a les 4 de la tarda, fins a les 9 del vespre. L'entrada és gratuïta. Molt bé, doncs nosaltres que deixem aquí. Avui molta informació, més de la que nosaltres ens pensàvem. Per tant, eh, agrair la presència avui de Noemi Escribano als nostres micròfons. Moltes a gràcies. Tu. I també a Mireia Gutiérrez, moltes gràcies. I a Xavi Álvarez. Doncs nosaltres que ho deixem aquí, ens trobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda.